Gai, xo gau, horrein e, e, Zirestoneko jardunaldi irautzai e, dosaiak erako e, azkeneko maillenguruaren labur pentsu bat egingo dugu. E, hemen dugu, unai mendi, hogeita boskeltokiko parta idea. Unai, e, kotatuko diguzu zer den hogeita boskeltokia, eta zer gaitik e, hogeita boskeltokia kantoratu duen maillenguru hau? Bueno, ba, hogeita boskeltokia berez da, anorrako, bere bere firma edo izango lizateke eh, hain auzo hauzo eh, proiektu komunikatiboa. Eta hau sortu zen, no dela bos bat urte, ba, ikusi eta hain horrean mugimendu askoko dala, dela, ba, pixkat mugimendu guztioen berri emateko bat gune finko bat edo bueno, web horri bat edukitzeko, eta benua, e, plataforma bat e, sartzen denak hain informazio guztia bertan edukitzeko. Eh, beti lana hain izan dugu eragileekin, azkenan gu, beste eragilea gaia izan, izan gera baino gure jarduna ez izango posible be, beste eragileak hain dinamikoak izango ezpalia. Azkeneko urte honetan, ba marrazi differentengatik ehagian pizkat indarra galdu dugu eta berrez martxa jartzeko aitzaki on aritu zego hemen egiten diren jarnaldi irautzaile hauek, ba berrez ere ainorrako eragilean lagin bat hartu edo, eragile batzuk ekarri eta pixka bat hitz egin bako beregoera kontatu ezala, eta gero ba, ber, guk erego eta oskeltokia martxan berriz, edo bueno, berez ere indarrarekin nola jartzen dugun, ba, ea egiten genuen. Eta kontatuko diguzu, eber, ze, ze etekin nioke ditun bileronek? Ba e, Agian batetikan nik pena piska bat, pena sentsazio bat badukat e, potentzial piska bazu galako main inguru honek eta agian dako asmatu beharratza naina parte hartzaile hartzen edo batez ere parte hartzaile klaberen bat ekartzen ez zute dagun asmatu daka sentsazioa e, torri dira bueno, fineststonekoak, e, gero eskertuta gaude hain horrako kultur eta kiroel kartea etortza ere etortzatik eta hain horrak ere etorri dira. Eta bueno, ba, itxein degun, bat ere, bueno, ikusten genuen unos alkarren ez ezagutza ondia zegola, eta bidez, bueno, oso neska jator bateak itxein du Firesto Negeri buruz, maailenek. Eta uste, etorri diren guztiago oso, ba, tentzio egon dirala entzuten, oz, azkinean, Ni komendatu da galdera batean lehen, no? Maialeni galdetu diot, e, joa, agian, iruniara joan, ta jendea, eta jendea, ainorrakoa, ainorra, firestone, firestone tope, eta... Eta go, igual, ni ainorrakoa izan, eta bizitza ainorraan egindan, ez daukat, sentsazio hori edo... Urruti, bizi dugu, bal, Euskal mailan erreferente den gune bat, gure auzoan dago, eta guk ez daukagu horrelako ezagutzarik, firestoren Eta pixka bat, uste, eta ere, Well, gure perfila bai zen hainorgatarrak, baina firestonetik urrun geundenak, eta firestoneri buruz esandakoak oso interesan ditu zentzun ditugu. Gero beste arazo handi bat, hainorgarena e, da, kutxeuraena, beti, bueno, ba, beti carretera ondoan, fabrika ondoan, erraustegia, kutxeura, eta hor da onera gehiago oso garantzitsua hainorra e, bizirik. Hainorra biziriken partez, e, Juan Mietorri zeigu, eta bueno, berak oso ondo esplikatu dugu, ba, lehenengo errostiaren inguruan ze, ze borroka egiten da, Ainorgan, bueno, azpimarratu du Ainorgan askotan aztu egiten den gauza da, Ainorgan bi errausketa mehatxu doz batetik an zubietan egiten hasi diren hasikote direnen bueno, er, egingo, egingo duten errostegi hori, gure gandik oso gartu geratzen seguna eta bestetik ja Ainorgan bertan ditxe ondoan daukagun errostegi hori, azkenan Cementorezola fabrikak eh Errostu ba, egiten du, erra egiten ditu hondakinak. Eta horre, inguruko datu asko eman ditu, kontatu bueno, nola jaurlaritzarekin negoziatzen duten, ba, ze nola legea justukoa bete, eta segi egiten ditu zen ondakine izurketak edo gazi izurketak egiten, nola segitzen duten, eta eta gara izan da. Eta hor nigeratu naiz setxazi batekin, bera, pertsu nola, eh? baina nola... Errosteren kontra zubietan egin neuten errostearen kontra CRRS mobilizatatzen geran aorgatarrak eta gero benetan ja egina dagoen eta egunero konsumitzen degun, errostegi hori fabrika daukan labio hortatik tximini hortatik ateratzen da hodakin guztia e, zen naturaltasunarekin onartzen dugun. Azkenean eta zakin nula esan... E, E, ainiorgaren historian zehari izango fabrik hori gabe, ainiorgaren historian zehari eman dio familia, familia guztioi eman dugu, denokokitugu familiarren bat hori klubaren instalazioak e, fabrikaren adira, e, eski, ainiorgaren oso parte garantzetsua da. nola kostaten zehagun horren aurrean, hori aztu eta oza, asumitu multinazionala dela, ja, ianiorgat harrek ez dutela horre lan egiten, e, nola, Azten dugun hori eta nola beldurra ematen dugun e, fabrika horren aurka, bueno, aurka, ez, e, fabrikak egiten dituen isurketa toksikoen aurka egiten nola koztatzea egun. Gaur egun ez dugunean inungo norarik ateratzen hortikan. Hori da, hori da. Eta beraiek, azkenean beraien finantziazioi turria izan da, ia lehiaren mugan dauden e, errosketa horiek egitea. Eguni pixkat, ide horrekin geratzen naiz. Eta gero... Yrañorraia realidad diferente daude eta bueno, nik noretik hitzen gut, guretzat oso referente garrantzitsu beti izan da AKK, eh? bueno, Kultura eta Kirol Elkartea eta etorri da urtzen mm, e, eh presidentea ozen nola, nola esan. izan eta bueno, berak ere kontatu du, pizka bat nola gare batean Ainorrako herri udaletxe berazela funtzionatzen zauen eta Ainorratarrek nola gezukaten erabate bate mentua ba, klubarekiko, akakarekiko, eta nola hori pixka jetsiidan, eta, bueno, azkenean, ez ainorra bakarrik, gero korrean militantzia eredua duabetea toki guztien aldatu da, eta aniorgan ere gertatu da. Gukagian oso urbiletik zentzen dugu, baina ez aniorga txikin, jendeak ez dauka horrelakoa referentzia, e, bueno, ba, kult, e, kultura eta kirurikartzarekiko, eta pixka bat buruz ahitu gera itz egiten, ez dugola mal isi, oso egin, baina bueno, idea batzuota idea bakoitza berearekin geratu da. Eta gero iniziatunez, bueno, gureari buruz itz egiten, no, 25eltokari buruz. Piskat. Ba, nola lortu ezagun berez lortu dezakegun e, berez ere eragileen artean eh martxan jartzea eta eta atera e, degun ondorio nagusietako da hasierako planteamendua iluzioez eta Zeta, karreila batekin hartu genuen, impulso batekin sortu genuen web horria, eta wal, liste oso altu jarri genuen blogariak eta eragileek behar horriak, eta gauza bueno, asko sartu genituen, eta oso zaila da erritmo horri ustea. Eta, hauen pasatzen guazkin aldean, ba, erritmo horri eutxi nahian, ba, indeguna da ezerrez, eta berriz ere, irakidegu, bueno, planta ementu erralista tegin behar degula, Zer da Añorra behar duna, ze, ze proiektu komunikatiboa behar du, ze garbi dago proiektu komunikatibat behar dula, ogan ikusi behar dugu ze eskeni behar duen proiektu komunikatiboa horrek. Eta hortik hortik itzen dugu. Eta gero baita ere itzen dugu eragile asko haula Añorraan, askotan pesimista izaten gela, gaur egon ba ez da gari bateko indarraik ez dago, baina Añorraan kriston eragile pila dago, gazta esamela da, E, kluba, emakume asamela da, hau e, zuelkarteak, daude, Fireston, eh, Fireston bezalako gune bat, eta alkarekin harreman oso gutxi dokat e, eragile guztiek, eta hori hitzein dugu marko bat, denak elkartuko ditu marko bat, gune bat, gure natural bat sortzeko beharrenaz hitzein dugu. Hori, betu ez beharrean hitze iteaz geratu da, esperoet, horre raposo bat emango degula, eta eragileak lortuko degula da, gune natural bat sortzea, eta preskatori izan da gorko gorko bileratzea. Bai, nere partitikan, eh, gehiago ez, bai, eskertu pauso hau eman izana, ainorrak edunek esan den bezala, behar hori dauka elkarren artean gehiago biltzekoa eta eta elkarrekin lan egitekoa eta eta espero dugu pausunek honek zartar koalizadea eta bai. Tanique esanen ukena, bueno, Firestoneen, bueno, hasiera ginean, hemen okupazioa, bueno, pasean berreskuratugenunean fabrika, ainor gatarpila atibile ginean. Gauzat edo beste izaitz izan direan, ainor bastante urruti biligera eh, proiektu honekiko eta etortzenen bakoitzean eskea lagun nora begira gaude. Holako gune bat ikusi ta, ostagomiatu nahi ituzke ba, etortzea lasai ikusi Maire leheneko erakutsiko dira, esplikatuko die zer den fabrika hau. Eta jende jatorra asko zegeio dago. Eta Firestonekoak ere ngomilatuko dituzke, hainorran ateratzea eta ekintzak hainorran egitea eta pixka bat. Ea berri, ea, uf, e, ez dakit, hauzo e, bueno, komunitatea eta firestoneen artean halako e, sinergia sortzen dira eta ea gauza batera ateratzen dira. Jaka ipatu duen, e aprovechatuko nahiko nonke eh e, zintzilikoko entzulei eh gonbidatzeko ilabetean egiten ditugun nazoketara eh bigarren eskuko eta eh artizaoen postuak e, jartzen direla eta guk eta edanak jartzen ditugula eh merketa goxo eta zenbat eta jende jaio orduan eta erresga goze balduko dugu la berta mezua eta eta orduan eta erreixago izango dela e, komunidade bat sortzea. Ale eskerik asko eta ikusi